Și anume, că Cristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel din din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prea alesule Festus, a răspuns Pavel. Din potrivă.